në më bëjtë. Në vazhdojmë me lecimin në libri të qërë husunë të imam Bërbaharit, rrahimehullah. Derin këtë pjesë, imami rrahimehullah ka përfundu me së qërimi në cëstjeve të ndryshme të akides, cëstje që kanë të bajnë me dalimin e sunetit dhe bidatit, edhe të një ka fillu me përmendjen edhe mbledhjen e disa fjalve prej imamve të sunetit, para kohës të ti, të më thënë të gjithë prej se lefit, në lidhje me rëndësin e sunetit, vlerën e sunetit, rëzikun e bidatit, rëzikun e bidatgjive e kështu merad, të më thënë pasi ka të regu që është jetë ndryshme të akides, tash në përgjithësi është nëzitje, edhe pamëse përfundan librin e ti, dhe më thanë, duke duke i nëzit njerëzit që të apasojnë këtë që përmedet në këtë libr, edhe këtu në vim si përfundim edhe si përmbyllje të këti libri madhështorë, përmen disa prejfjalve të imamve të sunetit. E përmendim në jebën e kaluar, fjallën e imam Malikut, Malik i ben Enes, rahim e Allah, i cili ka than kush i përmbajet sunetit, më thanë është i kapur pas sunetit, dhe nuk flet keq për sahabet e të zërguerit Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe vdes në këtë gjendje, ai do të jetë me profetët, me sidikët, me shahitat dhe me njerëz të devotshëm. Edhe nëse ka pasur uh, mangësi në vepra. Fjalën tjetër që e ka përmendur është uh, nga Bishr ibn al-Harith rahimahu Allah. Kathan al-Islam huwa as-Sunnah, was-Sunnah hiya al-Islam. Pra Islami është suneti the suneti është islami. Ë nuk ka dyshim se kur ë do të thot në kohën e selefit kur kanë kurë kanë përmend emrin sunne, kanë pas tyllim akiden, atë çdo gjë që përfshihet në akiden të të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë akiden dozuar kuran dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo që thuhet në kohën tonë akide ose menhec ai ka shtuaj kuptimi i njëjtë do të thonë këtë këtë kuptim për këtë kuptim e kanë e kanë thonë ose e kanë përdorë emrin sunne edhe nuk ka dyshim se kjo çka përfishet në akiden e drejtë ai është suneti dhe ky është islami nuk ka tjetër përveç ti prandaj e siç fam do të thotë dietar dietarët e hershëm e kanë përdorë emrin sunne përqë për këtë për kët temë ose për këtë lëmi prandaj gjen në, në librat e hadithit në pjesën që është për akide kanë thut kitabu sunne do të thon kapitulli sunetit ose Libra të veçantë si kanë shkruajtur Serhusunë, siç është ky për shemb i Berbeharit ose tjetër, Lelakai Usulus Sunne ose As Sunne, nuk kanë libra me këtë titull, ku e kanë shpjeguar akiden e pastër të, të bazuar në librin e Allahut dhe në në transmetimet e sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. ë prandaj do të thon ai që e i përmbahet sunetit në këtë aspekt, do të thon këtu kur thuhet sunet nuk është për qëllim ajo që është që renditet, do të thonse hi në renditjen e normave të xheriatit, farz, sunet, mustahab ose mubah eksomerad. As nuk është në kuptimin e, e hadithit sepse sunnet do thot çdo gjë që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thënë këtë kontekst kur përmendet nuk është me këtë kuptim, por është siç them akidia ose menheci, sepse menheci është term që e përdorim në këtë kohë. është akidia. Do thot edhe ajo që është në pajtim me akidën, ajo është menheci i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë rruga e penga merit sallallahu, nësëllema së sunneti, dhe gjitha këto e janë terme të njëta. Pra ndaj, me këtë kuptim, ka thënë Bishr ibn al-Kharith, rahim e Allah, el-islamu al hu e sënë, pra islami është sunneti, kjo që sëqarohet në sunnet, kjo është islami, edhe, e sënën hi e el-islami, dhe më thënë, kjo sënët, kjo është i gjithë islami, kuptohet që islami është i pasër prej bidatëve që i kanë shpik grupet e ndryshme ma vonë. Duhë më thanë, islami nuk ka të bëjë asgjë me akiden e dhe bidatët që i kanë shpik rafidat, asat që i kanë shpik këvarijtë, ose bidatët e irgjës, kaderive, kështu me rafë, ajo nuk ka të bëjë me islamin. Ajo është e importuar nga jashtë, do të thonë është thut me zorr në Islam, eh se për ndryshe thot ajo nuk është prej Islamit. Prandaj kur thuhet es-sunna hi el-Islam, f ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajo është Islam. Nuk është Islam ajo që është shpik nga grupet ndryshme, shpesh herë themeluesit e atyre grupeve e vërejn historisë kanë qenë në realitet prej mëzbesimtarve. Dëmë thënë që kanë ardhë me të vërtet edhe fizikisht prej ashtë edhe si ide kuptohet se janë jashtë islamit. Prandaj, nuk i thua e tas njëher rrugës shijave, rafetave, islam. As nuk i thua rrugës havarijve islam, as nuk i thua rrugës murgjeve, as të kaderive, të të tajë nuk është islam. Islam i ashtë Sunnetin. Pastaj disa prej bidateve që i kanë këtë grupe janë kufër, që janë plotësisht në kundërshtim me Islamin. Disa prej atyre janë pjesërisht në kundërshtim me Islamin, disa janë kryequt, do të thonë, janë kufër i pastër, do të thoni, i qartë dhe besimi i tyre e nëzirë njëri unë prej islamit. Dhe kushe e studion sidomos thëm, pasi e ka mësu islamin e ka mësu së netin edhe i, i studion këto besime që i kanë grupet e ndryshme vëren qartë se shumë prej besime dhe të tyre janë kufër i qartë. Pas ta i ka përmendur një fjalë tjetër të të të të vakale Fudajlub në ijadë رحمه الله اذا رايت رجلا من اهل السنه فكانما ارى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفم فضيل بن عياد كرصا ني نيري براي باسوسفت سونيتيت ندوك سيكور يام دوكهتا ني براي صحابهت پیغمبريت صلى الله عليه وسلم واذا رايت رجلا من اهل البدع فكانما ارى رجلا من المنافقين كرصا Dikën prej bidatëgjive, mduke cikur jam duke pa një munafik Thotë, fudelibën e jadë, është i njohur prej imamve të sunetit Edhe është i njohur prej i badatëgjive më të mdoj dhe zahideve më të mdhenj të selefit Sa që tijet, të thotë, e kanë mërtu me emrin Abidul Haramein Thotë, i badatëgjive i dy haremeve Ka qenë për njerëzve më të devotshëm Edhe më të përpikt në sunet Më thënë ka qenë ajo devotshëmëri Nuk ka qenë devotshëmëri si mask Edhe i badeti që e ka për Nuk ka qenë një ashtë kufive të sunetit Por ka qenë ndërtuar në dituri në Dituri të plot për sunetin e pengamerit Sallallahu alim sallem Më thënë i badeti bazuar në kuran dhe sunet edhe kjo pa tjetër se njëriut i e, mbjellë në zemër dashurin dhe i sunetit me nga merit sëllallahu a.s. nëse njëriu e adhuron Allahun me sinceritet dhe pastor duke u bazuar në sunetin e për nga merit sëllallahu a.s. a dhe të këtë dashurit madhe për këtë sunet edhe pa tjetër rridhimisht dhe të këtë dashurit për pasu e si të sunetit me nga merit sëllallahu a.s. Prandaj Kërë njeriu i do e hlesunetin, gzohet kërë ishe dhe kërë i ta kona ta, dhe thot i ljumëturohet zemra, vetëm me shikimin e tyre. Prandaj, a i në kitë mënyr i ka krasu dhe edhe në të kohë ku bidati ka fillut për hapet, mirë po ka pasë numërt madhë bidatë gjive me gjithse, edhe suneti ka qeni fuqishëm në të kohë, por me gjithat e ka shprej ketë si kur si malënjim, thët, ka thonë kuresho dikën prej pasuësve të sunetit, në duke të sem, duke pa dikën prej sahabeve të për nga merit sëllë Allah. Edhe në gjashmëria është edukshme, thët, pasuësve i sunetit është në rrugën që e kanë pasë sahabet, thët, besimi edhe veprat e ti janë, Në përpushmëri me atë që e ka bërë për nga meri sallallahu anese Njësoj si që ka në dhe pru, sahabët Edhe prandaj është kjo në gjashmëri Gjithashtu ka thonë kursho një bidatëgji, një pasu e së bidatit Nduket si kur jam të e pa një prej monafikve, Allahun aruit Sepse edhe në gjashmërija mes bidatëgjive dhe monafikve gjithashtu është edukshme pasi munafikët e kanë e kanë pa për nga mirin së lëlovanë, e kanë dëgju sunetin e ti edhe e kanë kundrështu edhe me zemër po edhe në, në shumë veprat janë mundu të bëjnë manipulime dhe mashtrime dhe devimet njerëzve për t'i largu prej sunetit për nga mirin së lëlovanë, e zemë prej, a, si që si thamë sunetit për nga mirin së lëlovanë, e zemë Islamin, edhe Islami është Suneti. Gjithashtu, e munafiqët diet konkretisht munafiq, do të thotë njeriu që është në kufër, do të thonë që në zemër e përçafon kufrin, e vën ndjek kufrin, kurse para njerëzve shfaqet sigurisht musliman. Do thonë kjo është ky është definicioni i plot i ploti munafikut. Edhe munafiku ajo cilësia kryesore e munafikut është gënjeshtra, thotë sepse ata pretendojnë se kanë diçka në zemër që nuk e kanë. Do thënë ata e dinë se nuk e kanë atë në zemër, e dinë se nuk e, e pranojnë Islamin, nuk e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo përpara njerëzve të vështirën sikur janë pasues të këtij Islami edhe të këtij suneti si thot uh, Allahu subhanahu wa taala thot wa uh, minan-nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil wal yawmil akhir wama hum bimumin dmthan ka njerës qi thon ne besojm besojm ne Allahun dhe ditën e gjykimit por ata nuk janë besimtarë yuhadiuna Allaha wal ladina amanu ata mundohen ta mashtrojn Allahun edhe ti mashtrojn besimtart kuma yakhdauna illa anfusahum wama yashurun ata në realitet e mastrojnë vetë vetën por nuk e ndjejnë këtë sepse Allahu nuk ka mundsi ta mastrojnë. Allahu ka thënë ya'lemu ma ya'lemu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Meqen Allahu e di shikimin mastroues edhe e di se çka ka në zemër. Do thotë ti po pa marr parasysh sa thuam me gojë edhe 1 milion herë me thon diçka me gojë që nuk e ken në zemër, nuk ka mundsi që të arrish ta mastrosh Allahun subhanallahu te ala. Pasi Allahu e di e, Për para se ta hapëshgojnë E di se të qka kje në zemër edhe të qka kje qëllim Thua sëse të bësh Munafikët e, kanë, thonë, kanë, kanë shkute me nga meri sërë Allahu Kanë thonë në shëhëdu im në kele Rasulullah Në dëshmojmë se ti je i dërguar i Allahut Edhe Allahu thot e, Allahu e di se ti je i dërguar i Allahut L l Allahu jesh edu inel munafikina lë ka dhibun më thënë Allahu dëshmonë se munafikët janë gjinjështarë pra ata gjinjenë kër e thonë këtë fjallë të vërtet sepse nuk e kanë nga zemra edhe në vazhdim të këtyra jetëve të surës Beka Reqe i Filova thëtë Allahu wa i dhalëqullë dhina amanu kalu amanna kër të kohen me besimtar thënë në Besojnë Këndahen me ata shëjtanat e tyre Kalu inna me akum, ne jemi me ju Inna me nëhnu, mustehzi, mustehzi unë Në më thënë ne vetëm talemi me këta, se këta nuk kuptojnë A nuk e vëreni këtë të shumë prej bidatgjive Që kur janë me pasus të sumetit Thënë e dimë se kjo është hak, kështu është Edhe unë e du kështu por kur kur drecohen me seitanat e tyra, ata rithon atin e i përçeshin me seitan, sepse ata skuptojn këta nuk nuk din, këta din vetë këta këta domethan me përshkrimën në anonçuese, edhe nuk ka dyshim, prandaj ky krahasim për Fudail ibn Iyadit, rahimahullah, nuk është i kot, ka një realitet shumë të fuqishëm se Bidaxit ka në gjashmëri shumët më dha me munafikët. Edhe një prej në gjashmërive, sidhë mosë është kjo rejna, gjinjeshtra, se për nga mirë i sallallahu e nëse më ka dhënë, ajetët munafiki të letha, pra shenjat e munafikut janë tri, munafikë pra kjo munafikë që e përshkujta pak më herët, bëjt fjalë për munafikt e, e, vërtet, të më dhenë, të më thonë që janë në mëzë pësimtar. Por, ka dhe një fakë ameli, që e thuet, një fakë në vejpër, që e është i përndjanë në vejpërave të munafikve. Edhe ati i thuet munafiki vogël, ose, ose që ka të cilësit munafikut. Edhe për nga mirë, sëllë allahë, nësemi ka përmenë këto cilësi, që janë cilësit në të nifakut. Edhe nëse njeriu nuk nëziton të pastroj vetën për i tyra, nuk është cudi, nuk është papritës me qaj del në nifak të plot. Edhe të cilësian idha hadë dhe këdheb, dhe më thënë kur fletë, nginjen. Ua idha waada akhlef, kur premton shkel premtimin, nuk e përmbusë, o idha tumin e khan kuri besohet diçka kuri jepet një amanet e të rathëton amanetin gjitha ështu edhe në tjetër të nësëpëtim o idha ahad ghadar më thënë kër e jep fjallën nuk e në ban fjallën o idha khasa me fajjar edhe kër kër përleshë, kër grinded më thënë medikan kër ka më spajtim medikan atëherët delë prej të gjitha ku vive nuk e zjedh të të dëbën për drejtsi nëse ka më smarvesh e medikan nuk e merë parasysh nuk e merë në konsiderat asë një kufi dhe me dëvërtet nëse analizohen pasusit e bidatit se cilin që e nje prej bidatgjive pa tjetër se do të gjish këto cilësi njërën ose më shumë ose të gjitha me do e mos më thënë se Ata janë njërës të cilët e kanë dhonë fjallën se dhe të, të amësojnë sunetin dhe dhe të përhapin sunetin, sidomos disa prej hizbive, kutbive i khvancave në vendin tonë, kur kanë shku me fjallët më dha se shkojnë për me më mësu sunetin edhe se dhe të vindë dhe të thrasin për sunet, edhe në momentin e par që i kanë ardhë, e kanë shkelat fjallë, e kanë të thrahtua manetin, edhe kanë përhap bidatin, Ajo që është jo islamë, dhe më thënë bidati, pra e përserisim një që nëherë se islamin, e, bidati nuk është islam, edhe islamin nuk ka të bënje asgjëm e bidatin. Kurse jashtë islamin, qëka ka tjetër përvecë se? Kufër, dhe të bidatet janë prej jashtë, islam është ajo që i ka ardhë për nga merit së lëllohane, se më që është përmbush në ditën, ku ka thënë Allahu, aljoh me ekmel tule kum dine kum, sot dhe plëcovë afentuaj sogja pas asaj nuk është islam, edhe prandaj gjasmëria mes bidatxive dhe munafikëve është shumë e madhe. Madje eh të shumë prej grupeve bidatxive ka munafik tamam, munafik të mëdhenj. Thotë këta e kanë thonë shumë prej dietarëve përse u sekulizuan i vendit më e ka thonë nuk ka Ka thënë të gjithë bidat gjitë Në mesin e tyre kanë munafika dhe zindika e, Që janë mos vësim tardë Që shiten edhe i devjoj njerëzit edhe me propagandav Këta e shojnë për ditë Dhe të se si bidat gjitë punojnë vetëm e, Si thuhet e qojnë ujin në mulirin e armikut Zdoherë Edhe ajo nuk është e, Më të vërtet është për të quditë Se të gjitha ato të jenë vetëm nga mos kuptimi Se thonë Rastësi të shumë ta Të regojnë se nuk është rastësi Edhe nuk ka Mëndësi që zdoher muna, Këta bidat gjitë Khavaric khavari I kuanën muslimin e tjera, tjera Duk e vepru në emër të islamit Duk e bërtit Duk e u qjerë Duk e bërtit në emër të islamit Kutë si e kështu me radh çi vaznimisht vetëm ju usjellin dobi qafirave, edhe u bëjnë dëm muslimanëve. Nuk ka dyshim se në mesin e tyre, ka thon Pra i bën te mia, rahimehullah, të, të gjithë bidatxit gjith, në mesin e tyre ka munafika dhe zindika, që janë mosbesimtarë, do të thënë kafir. ë Kurse kjo më së shumti është e pranisme të rafidat dhe të xehmit, sepse ë femë lusit e tyre kanë qenë munafik. Me than dihet te Rafidat Abdullah ibn Saba i cili nuk ka dyshim për ta, për të cilin nuk ka dyshim se është munafik, edhe Xehmit, Xehme ibn Safuan, Xhaldi ibn Dirham vepararësit e tyre. Kështu që, pa, pastaj shifni shumicën e grupeve, njerëz që kanë studiuën vendet e kufrit, edhe në momentin kur jam kthi prej vendit të kufrit, Ata kanë marë të audheqin u metin Në një rrugë Dukë Dukë themelu grup Edhe regula Baza treja të ati grupit Regula kushte Si pas cilave duhet të përmbajnë Pa tjetër antartë e grupit Kjo tjep Do më zdo shumë të kuptosh Se themelusit e Bidatëgjive Ose themelusit e bidatëve Janë një realitet munafika Shumica, me nuk i bëmë qafira, dhe thot njerëzit për argument të qartë. Shumica, themeluesve të bidatgjive janë monafika, shumica e udhejtësve gjithashtu, edhe një piesë e madhe, për shumë për i pasuzve nuk kuptojnë, mendojnë se aja është islami. Si të qoftë, ata bidatgji janë për... E, Munafika nuk mund t'i themi së cilit, sepse Munafika dhëtë të, të këfirë me vë. Por, ajo që është si përfundim, dhëmë thënë, është fjala e këtë dhejli bënë iadit, rrahim e hullaf, kjo dhëtë që është në gjashmëria e pasusit bidatit me Munafikun është e qartë, se me gojë pretendon se është pasusi i pengamerit sëllëllahu a.s. kurse me veper dhe thët plotësisht e kundrësonat me veper dhe me zemër sot asht, ishte diska interesant në namazin e akshamit një imam ishte që tregojsh të shumë i devotëshm e le gjenja ajetin e parë surës në fal vë atiullaha vë rasulahu inkuntum mu'minin Më thënë, bindi një Allah dhe të dërguarit të ti, nëse jeni besimtar. Edhe kete përsëriti shumë herë, më thënë që të, të nëzjerë prej koncentrimit namazit. Më thënë, aqë shumë e përsëriti e duke e ba zonin ashtu, si kur shumë mundiku për heksa e fjale, edhe në momentin që ka dhe selam, vazhdoj me kundrështu së nëjtin në e penjë në mirit selamës. Më thënë, bindjen i Allahut dhe dërguarit të tij nëse jeni besimtar. Edhe kjo është kjo fjalësh të fuqishme, fjala e Allahut. Domethënse besimtari i drejtë, i sinqer i bindet Allahut edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse kur mungon kjo, domethënse kanifak. Të nuk janë besimtarë vërtet ata të cilët e kundërstojnë qartë urdhrin që ka ardhur prej Allahut dhe dhëmë thënë rrugën që i ka siëllë Allahu Allah dhe përgëmëri sallallahu aleyhi wa sallam pas taj e ka pru <coughs> fjallën e Yunus i bënë ubejdit rahimahullah ka thënë al ajabu min men jedu al jome ila sunna wa ajabu minhu men jujibu ila sunna ti fe jakbel dhe thët thët Yunus i bënë ubejdit cili është gjithashtu një prej imam dhe të sunetit eh duke shpreh atë e, gjendjen, do të them të ahlesunetit si të huaj, pakic, thot sot është e çuditshme dikush që thret në sunet. Do të them fenomeni i çuditshëm nëse dikush thret për në sunet. Edhe hala më i çuditshëm se ky është dikush që përgjigjet, edhe e pranon këtë thirrje. Do të thotë kjo është dhe më thënë që është jë shumë e radhë edhe shumë e cuditës me pasi kanë nga dhëny, bidatët, gjëhmit, esharit, maturidit, këvarijt, kutbit, etjer, etjer, etjer, etjer, edhe me të vërtetës për të cudit, për tu habit, nëse gjindet dikus që thret për nësën e të një për nësënë e të një për nësën e për nësën e për nësën e për nësën e për nësën e për në të më thënë me dërtejtë është për të cudit nëse dikushi përgjigjet kësaj thirje të bekuvar, prandaj duhet të felenderosh Allahun e lartësum që të ka mundësu të apasosh sonetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem edhe nuk të ka bëmë prea tyre që janë kokëfort edhe që e refuzoin dërtejtën edhe kur ju së qërohet edhe kur e shohin më sytë tyre, sepse zemrat janë mësë gjishtave të Allahut edhe me pasda është Allahu, edhe ti do të kështë qenë sigurata, edhe në valitet të kë kështë qenë në mesin e tyre. Edhe Allahu të ka shpëtu, kjo është dhënti e ma dhe për cilën duhet ta falenderosh Allahu në subhanahu wa ta'ala, edhe ti kërgosh Allahu të përforcim dhe palu haqëmëri në ketë rukë, dheri se da takosh Allahu në subhanahu wa ta'ala. Pas ta i thot, wakane ibn Aoun, je kul, e indel meutë, Pra Ibn Auni Për para vdekjes Ka than E sunne, e sunne Va i jakumu el bida Hatta mat thot, Sunetin, kapun i për sunetin Ose bajeni sunetin Rrugun i për i bidatit Kësu ketë fjale ka përserit Dheri sa ka vdekur Edhe Abdullah Ibn Auni është një prej djetarve të mdojtë hadithit Prej imamve të sunetit Dhe të shiko Në momentin e fundit jetës, njeriu ose nuk ka mundsi të flasë asgjë, që, që është ëm gjendja e shumë prej njerëzve gafila. Do të thonë që ashtu edhe jetën e kanë jetuar, do të thonë, të pa përqendrum në diçka. Do të thonë që kanë, e kanë ë kaluajë jetën me mendje letësie kështu më radh. Por edhe ata që flasin për para vdekjes Kuptohet se në ato momente njeriu t'i kujtohet ajo që është më e rëndësishme për ta. Puna që më së shumti i ka dhënë rëndësi, i parosit, sigurisht, sidomos më të afërmit fëmijët, i parosit, i gjen pa dikush e parosit për pasurinë, fëmijët, dikush i parosit përse një fëmijë më të mdhëi, për madhvezhelit, nëse le madhvezhël ose madhdot ose, ose për dikën, e të thot për çështjet e dunjas kryesisht shumica e njerëzve të pak të janë ata që ka i porosisin pasarësit e tyre, i lonjë testament, më thënë, pasarësve për që shtjeta khirejtit, si ka bojë, si që kanë bojë, për nga mërët, më thënë, si që dhëtë Allahu, vë wa wasa biha ibrahimu benihi, vë jakub, më thënë, për këtë fjalë, ibrahimi i ka porosit, i ka dhëlon testament fëmivet ti, edhe jakubi, që i ka thënë, ja benije, ma ta abudu në minbadi, Po vitë e mi, çka do të adhuroni pas meje? Ka alu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik. Do të them të ta adhurojmë, ta adhurojmë intant Allahun, edhe ta adhurojmë pavarësisht ve tu. Do të them kjo është porosia, në këtë moment e njeriu e lë porosin, ë për të cilën e ka pas të lidhur zemrën gjatë jetës së tij. Edhe kta imam Sunnetit, Allahu ju ka dhënë sukses që në momentet e fundit ta lënë kët porosin që nuk është do të them nuk është vetëm diçka që ka kaluë dhe nuk është përsëritë në secilën kohë ata që kanë qenë më të vërtet luftëtar të sunetit gjatë jetës së tyre ka ndodhur e njëjta edhe me ata për shembull edhe për kohën e vonë si ash shej Muhammedeman al-Jami rahimahullah kontribut dëmtë ti se përpara vdekjes ju ka thënë el aqida el aqida do të thonë keni kujdes për aqidën sunetin thamë do thotë thot aqidia menhexi ose islami pra jikaproosit që në të vazhdojnë me këtë aqide të drejtë të kapen për të edhe të thamson dhe ta praktikon dhe të thrasin në të gjithashtu thot Sheikh Rabia Një prejnëzër nësë vetë, sheikh Abdullah al-Qarawit, Rahimahullah, që ka pasë imrin Muhammad Jabir al-Madkhali, Rahimahullah. Edhe ajë, në momentet e fundit, për para setë vdes, ju ka thanë atyre që kanë kan qenë për rrëthi, et da'wa, et da'wa. Dhe më thanë, kujdesoni për këtë da'wa. Për da'wa, selafia, kuptohet. Dhe më thanë, për sunetin. Dhe më thanë, për sunetin. Kjo është përosia e, për e njërzëve të devotshëm edhe njërzëve të sunetit, kurse dhe kjo është, du më thënë, vetëm me sukses prej Allahu të subhanahu wa ta'ala, këne përforson Allahu, njëtën e dunjas, edhe për para vdekjes, edhe gjatë vdekjes, edhe njëtën e varrit, ajo është vetëm prej suksesit të Allahu të subhanahu wa ta'ala. Pasta i thëtë, Se ka thon imam Ahmed ibn Hanbel, ka thon ma të rëgjulum min ashabi, dë thot një prej shokve të mif diq, fe ru i ja e filmenam, edhe e, e, e kanë pa në andër, fe kalë, kulu lë ebi abdillah, alejke bis sunna. Ka thon, dëmë thon, ka pa dikush në andër, edhe i ka thon, thuni ebu abdil, abdillahit, abdillahi, ab, Ahmed ibn Hanbelit, ka pu për sunnet, Fe inne ewele me se aleni Allahu se aleni ani sunne Më thënë gjeja e parë për cilën përti Allahu Në përti për sunetin Dhe të kjo është Ahmed bin Khambeli Rahimahullah Që të regon për një prej shokve të ti Me të cilin kanë kalu I kanë kalu vështërsi Djetë Ahmed bin Khambeli Që është spravu <coughs> Në këtë rrug është burgos është torturu pastë maldretu edhe Allahu e ka forcu dhe ka qëndruar deri në fund duke thirrën sunet. Edhe diku prej sokëve të ti tij ka vdeg në këtë rrugë. Edhe e kanë pranuar të thonë në këtë mënyrë kuptohet se në varr pyetjet e para që i parashiron njerëut janë kush është zoti joti, e cila është feja jote, edhe kush është ky njeriu që është dërguar tek ju edhe njeriu s'ka ka jetuar me Islam, edhe Islami ose Suneti, nëse ka jetuar sipas Sunetit, atëherë ai mu, e, do të përgjigjet se Zoti im është Allahu, nëse ai nuk ka adhuruar askënd përveç Allahut subhanallahu ve teala. Nëse s'ka pranuar për fe asgjë përveç asaj që është Islam, që është në Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, ai më lehtësi përgjigjet se feja ime është Islami. Edhe nëse ka pasur Për nga Amerin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka pasur të tjerë që kundërshton rrugën e tij, atëherë Allahu do t'i japë sukses që thotë Muhamedi është i dërguari im. Ky është hadith i njohur, thotë për pyetjen e varrit, edhe për sprovën e varr, që është sprov shumë eran, ma e rën, sprov mëmëdë ose ngjashme, do të thonë ngjashme ose për afërt me sprovën e dëgjallit pasi kur sahabët e kanë përmen dëgjallin dhe ka orët për nga meri sallallahu nëse mi ka pytë për çka jeni duke bisedu, kanë than i përmendëm sprovat në kohën e dëgjallit edhe i ka than për nga meri sallallahu së në sëllim se ty tregoj për një sprov që është e njajshme me sprovën e dëgjallit dhe më thanë vështirësia kuptohet së në shumë e madhe kur një riu u let në e ulin do të thonë i vim dy me lajke në varr e ulin edhe e pyetin e pyesin për këto tri pyetje Prandaj na ka mësuar pejgamberi sallallahu anasem që të kërkojmë për forcim ka thënë prandaj çdo herë në fund namazit, <coughs> të namazit në teshudin e fundit thua Allahumme inni a'udhu bika min azab al-qabr wa azab an-nar do thonë kërkojmë pa po Allah kërkojmë mbrojtje prej dënimit të varrit edhe dënimit të zjarit uëmin fitnë të ilmahja e ilmemat edhe prej sprovave tjetës dhe të vdekjes sprova tjetës në përgjësi që mund të ndodhin gjatë jetës edhe sprova të vdekjes janë sprova e varit uëmin pra, shërri fitnë të ilmësijhët dëgjal edhe kërpojmë brojtje prej e, qësë, të keqes sprovave të dëgjalit i më thonë sprova të varit edhe sprova të dëgjalit janë prafërësisht të të njëjtës shkallë, prandë e njëri duhet të kërkoj mbrojtje të këllahu, përforcim të këllahu, edhe atërë, nëse përforcimi vjen për e Allahut, <coughs> si që thëtë Allahu, ju thëbbitu Allahu lëbina amanu, bil qovlit thëbit, fil hajatit dunja, wa fil akhira. Dhe mu thënë Allahu, i përforcën besim të artë, me fjallën e fuqishme, që është fjallë, la ilaha illallah, e forcon do të thot në jetën e dunjas dhe në jetën e ahiretit. Pastaj ka përmend një fjalë tjetër të Ebul Alijes, rahimahullah. Ë thot Sheikh Rabia se Ebul Alia ka dy që janë të, do të them tre imamëve më të imam vlefshëm të sunetit. Njëri prej tyre është Rafi ibn Mihran, Rayahi për këtë thot Sheh Rabiya se ka thënë për nzonësit e Abdullah ibn Abbasit radhi Allahu anhuma dhe ndoshta këtë ka për qëllim të ka thamë men mata ale sunna mesturan fa huwa siddiq vdes në sunnet i mbuluar ai është siddiq çka do thotë i mbuluar do të thonë se nuk janë nuk i ka gjënat e spaçura. Pra nuk themi se pasuesi i sunetit duhet të mos ket asnjë gjuna. Pa njëri që nuk i bën që është pasuesi i vërtetë i sunetit dhe nuk bën gjuna haptas, ai është sidik. Domthan është besentar, i fuqishëm dhe i sinqert. ë se kjo ndërlidhet domthan me sinqeritetin pastimin e sunetit edhe si tham edhe fjalën e Imam Malikut që ka thënë kush vdes do si të thonë sunet ai do të jetë me pejgamberin sidis këtu më radh sepse sinqeriteti pra të flitë çdo herë e vërteta ajo është një prej sigurimeve më të fuqishme për pastimin e sunetit kurse gënjeshtra është rreziku më i madh për kalim në nifaq, Allahu na rujt, në kufër, do thot. Allahu na rujt prej prej prej saj. Ë uh, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, inna sidqan, ka thonë alekum bi sidq, pra ju për osis të jeni çdo herë me sinqeritetin, zërt e thoni të vërtetën. Fe inna sidqa yahdi ila albir, pasi sinqeriteti thoni ia të vërtetës qënë në bëmirësi, kurse bëmirësia me gjitha këptimet është pasimi i sunet, i fejsë drejt, sunetit me nga merit, sallallahu a nësallam. Wa inna l-birra, jahdi ila l-gjenne, kurse bëmirësia qënë në gjennet. Wa i jakumu al-këdhib, edhe er, er, ruhuni prej gjenjeshtrës, fa inna l-këdhiba jahdi ila l-fugjur, sëpse gjenjeshtra qënë në mëkatën, në gjënahë. Wa inna l-fugjura jahdi ilen nar ka thon të nga mëri sallallahu nësëm la e zalur rëgjullu jasduq o jetë a harra sidq hatta juk të bërindallahi siddiqan dhe më thonë njeriu e thot dëvërtetën edhe vazhdimis të zjedh vetëm dëvërtetën deri sa të shkruhet të kallahu siddiq shkruhet dhe më thonë i sinqert edhe vazhdonë njeriu të gjenjej edhe të zjedh gjenjeshtërën deri sa të shkruhet të kallahu këdheb Gënjestar. Edhe nëse shkruhet pra te Allahu Gënjestar, atëherë ai nuk ka mësi të kthehet. Edhe Gënjestracion edhe në në skallë dhe matulta dhe matulta që është Gënjestra venifaku janë të pandashme. Prandaj ky Imam i Sunetit ka thënë kush vdes në sunet edhe dihet, do të thonë e, prap po thonë nuk ka mundësi që të gjejmë një njëri që nuk bënë asë njëherë mëkat. <coughs> Kjo mos të kuptohet si kur e, lirime dhe leje për të bënë mëkat e fshehu razi, për kundë razi njëri duhet të jetë shumë i friksuar për vetën e ti, por për deri sa Allahu ja kanë bulu gjuna dhe rinë vdekje, edhe ai nuk ka dalë prej sëmetit me nga mirit sëllë Allah vë nësëllëm, atë herë a një është prej këtyre sidikave që për, janë përskrujtë, dëmë th hadith edhe në ajetin që e thamë më herët. Thotë ويقال thotë më parë veherë do të thonë thuhet eltisamu bi sunna najah. Pra kam thënë dietart që kapja pas sunetit është shpëtim. Edhe kjo nuk ka dyshim se është fjalë nxjerr prej hadithit ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përmend përçarjen e judive, ston te 1 grup, edhe të krishterëve ston te 2, dhe ka thon ummeti im do të ndahet 73, gjithë janë në xhehenem, përveç njëri, do të thon, vetëm njëri është i shpëtuar. Edhe ka thon kush është ajo i dërguar i Allahut? Ka thon ata që e pasojn rrugën në të cilën jam unë dhe sahabët e mi, do të thot, pasuesit e sunetit janë shpëtuar, nuk ka dyshim se Pasimi i sunetit është shpëtim, edhe është, si që kanë thonë, si kur anija e nuhut, kush hip në ta, shpëton, edhe kush nbetet jashtë saj shkatrohet. E lusim Allahum të nga jete diturit dobishme dhe veprat mira të pranuarat e kallahu. Uh, Kjo është disa fjallë dhëmë thëmë për nëzitje për sunet Në vazhdim ka disa fjallë për paralajmrim këndër bidatit dhe ulljes me bidatëgji Që dhëtë vazhdojmë në mësimën e radhës, nësha Allahu ta'ala Wallahu a'lem, wasallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nëbihi na muhammad Wa akhiru da'wana, anil hamdu lillahi rabbil alamin Në mërshim